Kapitel 10 Og Jehova talte så til Moses og sa, «Lag dig to trompeter av sølv. Du skal lage dem i hamret arbeid, og du skal bruke dem til sammenkalling av forsamlingen, og når leirene skal bryte opp. Og de skal blåse i begge to, og hele forsamlingen skal møte fram etter avtale med dig ved inngangen til møteteltet. Og hvis de blåser bare i den ene, da skal høvdingene som overhoder for Israels tusener møte fram etter avtale med dig. «Og dere skal blåse et vekslende støt, og leirene til dem som ligger leiret mot øst skal bryte opp. Og dere skal blåse et vekslende støt en gang til, og leirene til dem som ligger leiret mot sør skal bryte opp. De skal blåse et vekslende støt for hver gang en av dem bryter opp. Når dere så kaller sammen menigheten, skal dere blåse, men dere skal ikke blåse et vekslende støt. Og Arons sønner, prestene, skal blåse i trompetene.» og bruken av dem skal tjene som en forskrift for dere til uavgrenset tid i generasjon etter generasjon. Og dersom dere drar i krig i deres land mot undertrykkeren som plager dere, skal dere også blåse et krigssignal i trompetene, og deres skal i sannhet bli husket framfor Jehova deres Gud og bli frelst fra deres fiender. Og på deres gledesdag og i deres festtider og ved begynnelsen av deres måneder skal dere blåse i trompetene over deres brennoffre og deres fellesskapsoffre og bruken av dem skal tjene som et minne for dere framfor deres Gud. Jeg er Jehova, deres Gud. Nå skjedde det i det andre året, i den andre måneden, på den tjuende dagen i måneden, at skyen løftet sig fra vittnesbyrdets tabernakel. Og Israels sønner begynte å bryte opp fra Sina i Ødemarken på den måten de skulle dra ut på, og skyen stanset så i Paran, Ødemarken. Og de begynte å bryte opp for første gang i samsvar med Jehovas befaling ved Moses. Judasønnenes leirsavdeling på tre stammer brøt da aller først opp, her for her, og Nasjon, Aminadabs sønn, sto over dens her. Og over Gisakarsønnenes stammes her sto Netanel, Suvars sønn, og over Sebulonsønnenes stammes her sto Eliab, Helons sønn. Og Tabernakle ble tatt ned, og Gershons sønner og Meraris sønner, som bar Tabernakle, brøt opp. Og Rubens leirsavdeling på tre stammer brøt opp, her for her. Og Elisur, Sjedejurs sønn, sto over dens herr. Og over Simeon sønnenes stammes herr sto Selumiel, Surishadais sønn. Og over Gad sønnenes stammes herr sto Eliasaf, Deuelts sønn. Og Kehatittene, som bar helligdommen, brøt opp, og ved tiden for deres ankomst ville tabernaklet være satt opp. Og Efraim sønnenes leirsavdeling på tre stammer brøt opp her for herr, og Elishama, Amihuds sønn, sto over dens herr. Og over Manasse sønnenes stammes herr stod Gamaliel, Pedasurs sønn. Og over Benjamins sønnenes stammes herr stod Abidan, Gideonis sønn. Og Dan sønnenes leirs avdeling på tre stammer brøt opp og dannet baktroppen for alle leirene, her for herr. Og Akieser, Amishaddai sønn, stod over dens herr. Og over Asher sønnenes stammes herr stod Pagiel, Okrans sønn. Og over Naftali sønnenes stammes herr stod Akira, Enans sønn. På denne måten dro Israels sønner ut, her for her, når de brøt opp. Så sa Moses til Hobab, sønn av Midianitten Reuel, Moses svigerfar. Vi bryter opp og drar til det stedet Jehova sa følgende om. Jeg skal gi det til dere. Bli endelig med oss, og vi skal visselig gjøre godt mot dig, for Jehova har talt om gode ting angående Israel. Men han sa til ham, jeg blir ikke med, for jeg drar til mitt eget land og til mine slektinger. Til dette sa han, «Jeg ber deg, forlat oss ikke, for du må tjene som øyne for oss. Du vet jo godt hvor vi kan slå leir i ødemarken. Da skal det skje, hvis du blir med oss. Ja, da skal det skje at med det gode Jehova skal gjøre godt mot oss med, skal vi til gjengjeld gjøre godt mot dig. Så dro de avsted fra Jehovas fjell på en tre dager lang reise, og Jehovas paktsark dro foran dem på en tre dager lang reise for å finne et hvilested for dem og Jehovas sky var over dem om dagen, når de dro ut fra leirplassen. Og det skjedde hver gang arken dro av sted, at Moses sa, «Å, reis deg, Jehova, og la dine fiender bli spredt, og la dem som intenst hater deg flykte foran deg.» Og hver gang den hvilte, sa han, «Å, vend tilbake, Jehova, til Israels tuseners myriader.»